«Ви француженка?» – дівчинка дивилася Марлі просто в очі. «No, I'm not», – дуже серйозно і дуже нейтрально відказала Марла. «А, ah, окей, okay. I'm just a Tibetan girl, but I like French». Дівчинка розвернулася і пішла так само, як і прийшла. Марла подумала, що все це їй привиділося від сонця, що напекло голову на цьому даху. Та ще й на ганьбу нічого цінного ця парка глюк не повідомила. От жалко пацана. Мене, в смислі. Марла розрахувалася і пішла до своєї кімнати. бі сі у цій порі показувало фінансові новини. Марла позіхнула і вийшла на вулицю. Дуже іронічно, що головна шопінг-вулиця столиці Сікіму названа на честь Махатми Ганді. Х'ялмар також взявся бозназвідки і закрокував поряд із нею тротуаром. Ага, це вже точно, так само іронічно, як друкувати портрети цього аскета на банкнотах Нацбанку. Я все зробив. Виїжджаємо завтра зранку в гори, в долину Юмтанг і вище аж до китайського кордону. Фотографування заборонене. От і кльово, сфоткаюся просто під табличкою про це. Хороше хобі, я знаю. Долина Юмтанг знаходилася на висоті коло чотирьох тисяч метрів. Там на снігу паслися пелехаті яки. Цікаво, що вони там їли. З довжелезної м'якої вовни яків робилися мітли, що більше пасували для сексуального розігріву коханого слона, ніж для банального замітання долівки. Дороги в Сікімі будувалися проектом «Свастік», що на своїх бігбордах обіцявся змайструвати автошляхи всюди, крім хіба що на небі. Як в точку Марла подумала, що перша асоціація пересічної людини з цими знаками – німецький хрест. Пересічна людина би не їздила цими доріжками з таким легким серцем. Організатори проекту, Либонь, здогадуючись про ці нездорові європейські асоціації, всіляко намагалися розрадити подорожнього стьобними закликами дотримуватись автодорожної дисципліни. «If married, divorce speed» – якщо одружений, розлучайся зі швидкістю. «Bip-bip, don't sleep» Піп – піп-піп, не спіть. «Speed is a knife that cuts your life» – швидкість – це ніж, що ріже твоє життя. Та купа іншого. Останнє гасло про Перлу Марлу найбільше, особливо після її рімейку, на «Wife is a knife that cuts your life» – дружина – це ніж, що ріже твоє життя. Його вона вирішила розіслати всім своїм одруженим друзякам без огляду на видимий суспільний антигуманізм у ньому. Винайнятий джип ходив ходуном від індійської непальської поп-музики, що їй на всю котушку врубали гіди. Джимі, Джиммі, – волала й Марла, і шоковані її знанням гіди підозріло перезиралися, аж поки вона не розповіла їм про педагогічну роль індійського кіна в житті дітей кінця радянської епохи. «Плакати люблять всі!» – виголосила вона і попросила зупинитися біля водоспаду. Вечері вони зупинилися ночувати в маленькому селі Лачунг, де не було світла, зате жили найприємніші у світі люди. Жінки вчили Марлу ліпити момо. Дівчатка купували солодощі і приносили томбу в купі зі свічками. Спати знову було холодно, рятували куртки і зимові шапки. Помитися в такій температурі видавалося Марлі подвигом Геракла. Або ж сізіфовою працею кепкував Х'ялмар. Однако ж завтра знову забрьохайся. Наступного дня Марла підібрала з землі шматочок жовтого молитовного прапора і кілька грудочок гімалайського ґрунту з камінцями. Написавши на прапорці «Подорож до країни Сходу», вона вклала все до маленького срібного амулетика з гірським коралом в оздобі і, міцно замкнувши його на застіпку, почепила його шнурівку. Ця тибетська прикраса, куплена в Бутані, мала слугувати талісманом Марленій сестрі під час її вступного іспиту на відділення сходознавства. Коли мені п'ять років її навчання, я зберу достатньо грошей, щоби вона змогла побачити частину того, що бачила я. Хто знає, може, мала десь тут залишиться. Марла заховала амулетик до кишені. Х'ялмар ніжно посміхнувся і погладив її по плечі. «Що, все таки добре, що я не пхатиму сюди наркоту?» Підкреслено болісно зітхнула Марла і засміялася. Гімалайська подорож наближалася до кінця. В Делійському аеропорту Марла мусила чекати на чотири години довше, ніж Х'ялмар. Дивлячись, як він відходить на посадку, посилаючи їй повітряні цілунки, Марла безутішно плакала. Хоча вони й домовилися про наступну зустріч за місяць, Її не полишало відчуття, що бачить вона свого білявчика востаннє. Дурнувате відчуття. Потім Марла провела кілька годин у компанії мюнхенського панка, що перевозив якусь потужну наркоту в шлунку, і його дівчиною юним ангелоподібним створінням. Вони, як і всі, займалися порятунком прав людей на землі. В аеропорту Бориспіль Марлу не перевіряли на наявність заборонених речовин.